Тиждень тому, розтанувши після пристрасного кохання, Жерар подарував Діані старовинну обручку. І він не казав, чи то була сімейна реліквія. «Це тобі. Коханий був, як завжди, лаконічний. Діана для годиця покомизлася трохи, але подарунок взяла. Тепер обручка виручить її. Хто сказав, що коли розриваєш стосунки, треба повертати подарунки?» Це все вигадки із книжок. А Жерар не читає жіночих романів і не переносить мелодрам. Тверезість розуму він цінує понад усе. Отже, можна забирати обручку без докорів сумління. Діана дочекалася ранку. Як вона й гадала, Жерар не повернувся. Без нього вона не уявляла себе у Відні і взагалі в цілому світі. Бразилія – з її соняшним узбережжям та бананами марилася єдиним порятунком. Шлях туди був довгий, Діана сподівалася трохи забутися в дорозі. Вона підійшла до дверей. Може, не варто так тікати, але нема мабуть, у цілому світі чоловіка, який би не любив з'ясовувати стосунки до такої міри. Він завжди казав, навіщо мова, коли є вчинки. і Він прирік її на життя у здогадах. Хай тепер все розуміє, як хоче. Перед від'їздом з Європи вона обов'язково напише йому лист, вибачиться та все пояснить. А надійшла його на адресу менє у Шамбері. Доки Жерар туди доїде, мене багато часу. Можливо, він її вже забуде. Той невдалий ранок – Лікар Мен'є запам'ятав надовго. Голова тріщала від зайвого вина, вжитого напередодні, руки й ноги не слухалися. А головне – він не міг збагнути, звідки в їхній маленькій спальні з'явилося так багато сонця. Лоран пила каву на веранді, її шовковий халат не ховав красивих ніг. Мен'є схопився за голову, так наче боявся, що вона розкришиться – «Доброго ранку!» – Лоран привітно сміхнулася та вказала рукою на каву. «Приєднуйся!» – він поморщився. Маленька пригода затягнулася до ранку, отже серйозна розмова з Діаною неминуча. Але треба ще розпрощатися з Лоран. Як справжній естет мені цінував не тільки ночі, а й ранки після кохання. Сьогодні він вирішив зробити все швидко. Жінка, здавалося, теж чекала, коли він піде. Зустрінемося як-небудь. Жерар пив каву стоячи на півдорозі до дверей. Не думаю, вона повернулася до нього. Це нам не потрібно. Не люблю передбачуваних чоловіків. Ти посварився зі своєю Діаною, потім напився, і коли ми кохалися, ти весь час обзивав мене її ім'ям. А зараз почуття провини сигналить у твоїх очах, і ти не можеш дочекатися зустрічі з нею. «А тебе від цього нудить?» – за неї доказав є, «Бо ти завжди цікава і непередбачувана!» – він кинув погляд у дзеркало. «Треба було викинути мене при дорозі. Я б проспався, і все владналося б. Ну що ти?» – вона підійшла до нього. Хіба я могла викинути такого чоловіка? Якби я була на місці тієї жінки, я б нікуди тебе не відпускала. Але Діана була іншої думки і не так високо цінувала свого коханця. Мені знайшов мовчазну квартиру з ключем поштовій скринці і порожньою шафою. Хоч би який клаптик паперу з поясненням, хоч би кілька прощальних фраз. І він передбачав скандал, образу, сльози, буччу, тільки не мовчазне зникнення. Вона пішла, невідомо куди, не залишивши і натяку на свій маршрут. Півдня мені лежав у стані близькому до куматозного, проклинаючи сьогоднішній вихідний себе. Вона пішла. Байдуже тепер, хто мав рацію, а хто не мав. Діана покинула його без жодного слова. Що й до того, що він збирався їй сказати. Вона зникла в чужій країні, де ще лунало відлуння війни.